І не піддався на той пекельний поклик, але загнуздав своє непокірливе серце, звелів йому мовчати, бо нічого ще не скінчилося, поки не скінчився чоловік. Живий Бог і козацька я не вмирала мати, не все ще Чаплинський в мене побрав, коли шаблю в руках маю і волю свою зможу виставити гострішою за шаблю. На занедбаному кладовищі Чигиринському кози скакали по могилках, дерев'яні хрести поперекошувалися, кам'яних чи й було з десяток, градка завалилася в однім місці за пустіння, убожество покинутість. Нещасний мій народе, навіть останнього притулку свого не можеш влаштувати як у народів просвіщенних. Та йде взяти тобі сили і снаги душевної для клопотів позасвітних, як немає життєй на сім світі? Живеш у такому часі, коли, сповідавшись, тільки й ждеш, що ось почнуть, начинять тобою шлунки ніпровських оситрів, або ж того вогнем, того мечем відправлять на той світ». Довго стояв над свіжою могилкою бідної моєї Ганни. Все найдорожче, що мав у серцю. Всі мої спогади, болі і радощі душевні, вознесіння духу і спокута, все пішло з нею навік, навік. У цілому світі не було чоловіка бездомнішого за мене, Хоча й мав я дім у чигирині, І дітей своїх, І побратимів на моїй січі У далеких плавнях. Не було безпритульнішого, Хоча скільки ж людей радо б дали мені прихисток, Не було ні втішнішого, Хоч легко втішитися чоловікові, Сівши за стіл дубовою корчмі, За харка Сабеленка, І залитися оковитою, Забити неї гори розпуку, Обпалити вогнем горлянкою нутрощі, Пустити пекельне полум'я в мозок і в душу, І хоча довкола тебе Ще стіною стане пітьма, та ти запалаєш, як смола скип, І відчаї нещастя втонуть безслідно, А надії уповання народяться, Виростуть і загремлять у тобі як великодні дзвони, каяття тепер були запізнілі і нікчемні, про спасіння душі дбати не доводилося, коли б мав коло себе отця Федора з Золотаренкового хутора. Може, і знайшов би втіху в бесіді з ним, але не було отця Федора. Не міг я викликати в пам'яті образи своєї бідної Ганни, хоч скільки чіпів над її свіжою могилкою. Тільки стояв мені перед очима червоно-чорний морок, І з нього, мов, зведення поза моєю волею поставало видіння, таке дороге моєму серцю І таке тяжке для мене, мов невигойна рана в серці. Маленьке лице, лукаве і зухвале, Таке молоде, як сотворіння світу, Сумно радісне, несамовито лагідне і очі. Довірливі, докірливі. Чом же нас покинув, батько? Чом, чом? Сірі очі під чорними бровами. Моя доля і моє прокляття. Я поїхав до корчми Сабеленкової. Радий був би стрінути під тином за п'яного козака Забудського та послухати його варнякання, щоб хоч трохи відійти душею в потоках дурних словес. Але стояла суша. Не було калюж на Чигиринських вулицях. Пакільці Сабеленкового тину, обшмугляні міцними козацькими долонями, біліли проти сонця пусткою. Я я штовхнув рипливі важкі двері корчемні, ногою переступив поріг. І нікого і нічого. Я ж розгубився. Чи вже тепер безпритульність Переслідуватиме мене скрізь, навіть у таких проклятих місцях, де завжди кублиться люд, хай може і найгірший, але все ж таки живий, навіть корчмаря десь заніс чертяка. І самого Захарка, цього гвіздка і ржавого, і його рузі, ми вдали в окої. я сів на лаву, похилився на стіл, мов пияк як безнадійний, хоч співаю собі пісню корченницького. Козак у корчмі п'є, гуляє, корчму схваляє. й корчма, каже корчма, княгини, Багацько тобі козацького добра гине. І сама, яси, неошатно ходиш, І нас, козаків, не тяг, без свиток водиш. Стукнула, грюкнула, зашамотіла, зашурхотіла, і, мов, дух пекельний з'явився переді мною сам Захарко, схожий на ржавий цвях. Худий, високий, із сумним довгим носом і ще сумнішими очима. Хоча мав би і не дуже сумувати, бо в оренду забрав мало не половину староства. І поля, і луки, млини, ставки, і ліси. З усього мав зиски прибуток. Дер часом хіба ж так? А сам заставався без нічого, так ніби ті гроші лише перелітали через нього, щоб опинитися в старостинських гаманах. А Захар котий знав, що сумним поглядом супроводив їх, дивуючись, що не затримуються вони в його чіпких кістлявих пальцях. «Що не хрещений сину? Кого продав, кого купив?» – зустрів я непривітна Сабиленка, і не давши йому розтолити рота гримну горілки – Може, пан Хмельницький скуштував би мого меду стояного? злякано поспитав Захарко. Вже, який я мед маю, то ніхто такого не має. Сказано, горілки. Він приніс чарку, дивився на мене сумно й винувато, мов побитий пес.